Коли імператора згодом витягли з ванни, він ще був живий. Але тривало те недовго. Віддав він Богові душу, так і не прийшовши до тями. Зоя не прождала і дня по смерті чоловікові. Мерші оголосили ім'я нового свого бранця, що ним був ясна річ – Костянтин, профлагонець. І ось Візантія вже мала свого імператора – це й виявився неліпший за свого попередника, вдарився у святенництво, а державні справи передоручив дядькові своєму євнуху Юанну та його братам Микиті і Костянтину. У цій великій імперії люд був до того обдертий і збайдужилий, що вже здавалося втратив хіті з до повстання протесту. Податки – Вигадувано такі, що соромно їх і називати Засухи, град, сарана, мор Землетруси терзали велику землю Нема профлангонцям Божої милості, казали в народі Тільки розсилала ще по-давньому Візентія Повсюди своїх священників І звалася з близьками своїх розкошів, багатств і розпутства Ще тривало засліплення давньою величю, навіть у зрібненні своєму імператори Константинопольські вважалися взірцем для інших володарів, для всіх тих, що для них добро і зло значені буденнім, не вважають аж настільки для тих, хто осягнув владу і смерть в однаковості, хто керується у вчинках своїх невидимими потребами щоденності, а прихованими часом темними і заплутаними причинами. Жедята не раз і не два мав тривалі бесіди із князем Ярославом, хотів відкрити князеві очі, закликав його до рішучості, саме час покінчити з ромейськими прислужниками у рідній землі, щоб запанувало своє питоме очиститися від чужинців. Князь молився до обережності, на князя не діяли мовляння, на нього не діяли доводи, на нього не діяв крик. Він мав свою мудрість, нею жив, приступу до діл своїх не давав нікому. Царство стоять, на терпінні любив повторювати, і вмів терпіти і ждати сам. Несподівано вмер князь Мстислав у Чернігові. Як і син його три літа тому поїхав на лови, гнав оленя, Розпалився, потім напив з холодної води джерела, і вже ніякі трави, ніякі врачувателі не помогли. Та й те сказати, дожив до тих самих літ, як і отець його, князь Володимир, хоч і очікувано при його здоров'ї, що перетриває всіх братів своїх і сяде, бодай, у старощих на київському столі. Не вийшло. Умер і насіння не позаставив. Не добудував і собору спасать, стіни якого виведено лише на висоту підняти руки вершника, як той стане на коні. Ярослав став самовладцею всієї землі руської. Він пішов до Новгорода, повіз з собою старшого свого сина Володимира, щоб настановити його князем землі Новгородської. Взяв Ярослав і луку, жедяту, і незабаром прийшла вість, що поставив князь Лукуєпіскопом у Новгороді, а Єфрема, який учив там віри по-грецьки, усунув, бо той сана не мав, а не мав через те, що подейкували злі язики, що вчасно не дав митополитові феопомту відповідної заплати. Ще, казали ж, Ярослав завіщись посадив у поруб останнього свого брата Судислава Псковського. І вже тепер мав цілком Запанувати тільки Ярославів Рід. Та все це мало обходило своока, бо він тепер горів новою своєю роботою, здобив вежі, відводив душу, нарешті творив не те, що хтось велів, а своє, бажане, вимріяне. Шла остання весна, мали ще літо для довершення своїх робіт. Князь заповідав після повернення з Новгорода. Освячення храму. Йому залежало передовсім, не якнайшвидшим, відкритті церкви, пов'язово, мабуть, із цим якісь свої заміри, але проте знати належало самому князеві. На долю майстрів випадало лише одне – поквап. Зроблено Софію силою соленно роботи мистецької – Окрім усійського бору, рівного якому важко було і пошукати ще десь у світі, написано фресок многоличних і двадцять і п'ять, і на них же по статей 154, майже у повний людський зріст. Фресок одноличних на весь зріст написано 220, і двадцять, а поясних 118. і вісімнадцять. Викладено в усьому соборі підлоги теж мусію з різнобарвного каменю, прикрашено опріч того всю серединність церкви візерунком мусійним і писаним, приліпами мистецькими, горорізбою по червоному шиферу Овруцькому. Тепер антропоси тулили ще своїх ромейських святих зокола собору, вибираючи для того всі виступи і площини, які надавалися до малювання. Сивок звелів, щоб не чіпали стін обабіч головного входу до церкви, бо мав намір по завершенню розпису своїх веж розмагнутися попід отими пісноокими святими безмежжям славянського сонцевороту. Він змалює з одного боку осінній сонцеворот у пишноті злотлистих лісів, у щедроті ланів, у буйнощах людської плоті. Хай костеніють у заздращах висуді християнські святі над цим вічно триваючим святом великого народу. Бо хіба ж відають вони про великі радощі весни, освяченої проростанням трав, струмуванням березових і кленових соків, пробудженням городів, сіл, цілого люду, коли всі городи розбентежаться і села сколотяться, мужі і жони вийдуть в луги і болота, пустинні і діброви, і починаються нічні хороводи. Безчинний гомін йде понад оцією землею, пісні лунають, голоси, Супілкові і струни гудуть, В'ють у бубни, Вигинисто походжають у колі Молоді дівчата, Знадливо покивують досвідчені жони, Наослів блукають руки, витупцюють ноги гарячі, Доторки, темні поцілунки У мимо йдучій ночі. А осінь? Хіба вернуться тепер Давні осені з їхнім багатством, Достатком і спокійними радощами, червенні золоті і прозорості. Новий Бог ніс за собою бідність, голод, чвари, тісніву. Читав колись сивок гіркі нарікання святого отця пустельника на безлад, що запанує повсюди, де піднято над землею хрест. Почнуть люди недаремними Бідами рятуватися, і повсюдно з такі гріхи почнуть бути голод і мор часто, і многі всякі труси і потопи, і міжособні війни, і всяко стануть гинути у світи городи. І тісня настане, стане, і смятіння в царствах будуть великі, і жахи, і ніким не гнані стануть зникати люди із сіл властей. І почне люд християнський сяко убувати, і земля почне просторішою бути, а людей буде менше і тим, позасталим людям буде на просторі землі жити ніде. Голодранці завжди міцніші в своїй вірі, бо в них не лишається нічого. Не дай народові розбогатіти, матимеш отару слухняних овець, сліпих у своїй покірливості. На цьому стояло Християнство. А Сивок хотів показати свій народ у багатстві. Серед щедрот його рідної землі, які належали колись йому безостачі, та й належати мають завжди і вічно. Осінній сонцеворот. Ввижався він йому пишнішим за всі багатства і пишноти Візантії, і легенд про царства минулі і навіть не існуючі. Ішов до змалювання сонцевороту через терпіння і великий труд над мозаїками, через спочинок душевний під присадистими склепіннями веж, готувався поволі до ще одного свого вичину на рідній землі, яку хотів вославити найвище. Та чи судилось йому доконати задумане? Київ приймав церкву Софію дивуванням і захопленням. Інше поглянули на диво свої люди, багаті і бідні, тупоголові і вразливі душеї приходили, приїздили, приповзали немічні сподівання зцілення. Були тут удови, сироти, жебраки, сліпці і хромці, удалі каліки, перехожі у свої скруті калічій. Не всі доставалися до середини. Багато хто дивився на церкву лише з кола. Та й то того було задосить, щоб розносити вість по всіх землях про київське диво. На київських торжищах Схід сходився з Заходом. Північні землі зустрічалися з Південними. Тут були булгари, волські з хутрами, німці з бурштином і красними сукнами та світлими шоломами латинськими, угри із скакунами та іноходцями, Степовики із скотом і кожами, сурожани із сіллю і легкими тканинами, прянощами, винами і травами духмяними, греки візантійські з багатими паволоками, дорогим одягом, килимами і сап'яном, посудом срібним і золотим, Ладаном і красками були тут і купці-руські, новгородці, полочани, псковичі, смольняни, суздальці, і кожен з них теж йшов подивитися на храм і котилася хвала по всіх землях. Серед того людського юрмовища неспостережною, мабуть, засталася б дівчина, яка прийшла до Софії одного весняного дня але не зникла та дівчина, як решта відвідувачів. Приходила знову і знову, ставала завжди на тому самому місці, дивилася завжди на те саме, здавалося, не помічала в соборі більше нічого, окрім оранти, так ніби хотіла надовго заховати в очах її розблиск. Хто ж то знав, що вразило дівчину в постаті Богоматері? Чи її велич, завдяки якій панувала тут над усім, чи, може, глибока синіва, яка йшла від неї? Чи посувала її урочиста дикість очей, переляканих пишними шатами? Може, для тої дівчини, що прийшла, мабуть, з далекої пущі або степу, Оранта була не Богородицею заступницею, або сановою красунею із степового роздолля, пригніченою візантійськими знаками влади і пихи? Ніхто не знав того. Ніхто не зазирав дівчині до очей. А якби зазирнув, то відзначив би, що в них дикості ще більше, ніж у очах оранти, тільки та, нескорена, нелякана, сизовесела. Помітив їм і щило. Сповнився заздрщів до сивока, Ще більше, ніж досі, Потім, подумавши, пішов до нього в вежу, Довго стояв мовчки, Дивився, як той швидко пише фреску По незатужувавілій, ще на кладці. «Чого мовчиш?» – спитав сивок. «Адже, бачу, прийшов сказати щось лихе. Завжди приносиш мені лихі вісті. Коли так, то вислухай вість гарну. Міщило радий був, з несподіванки, якою вразив се вже кілька день ходить у церкву дивиться вельми вродлива і показна. То що мені до того? Дивиться на твою мусію Богоматері. То що? Серце мені стрипнулося від тої дівиці. а мені яке діло на твою мусію дивиться? Хай